Innalhamdulillah, alhamdan kesiran, daiban mubarakan fihi, mubarakan alaih, kama ihim Rabbuna Allah, ashadu an la ilaha inallahu wa hudula lah. wa ashadu anna Muhammadan ahmadu rasuluhu, sallallahu wa sallam alaih, wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum ihsanin, ila ya matti Ambanah Himatillah anzaikum Allahum Alhamdulillah kita bersyukur sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana ada limpah nikmat dan kerunianya yang sangat besar sangat agung sangat tiada tara kepada kita naam di pagi hari yang cerah yang indah ini Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita, menolong kita, naam, untuk bisa kembali hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini. Untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab syarhu salafatil usul. Penjelasan tiga landasan pokok, tiga perkara yang sangat prinsip, yang sangat asasi yang sangat fundamental di dalam kita. Nam, akhwat fillah, amin. Nam, walaupun, nam, ya mungkin, Allah alam ya, ya, kita tidak mengetahui ya kualitas dari, nah, dari mikrofon yang kita miliki di sini. Nam, ya, walaupun ya, kalau memang, kalau kondisi kita di sini rumah, Darumah Ya Tetangga kita Tetangga masjid ini Nah sekitar beberapa Meter ini adalah Walimah Nah ya alaikum Demikianlah ya Ini ujian kita Nah Mudah-mudahan meskipun demikian Ya Hal tersebut Tidak menghalangi semangat kita, niatan kita yang sedari awal kita ingin sama-sama belajar, mengkaji, mempelajari perkara yang sangat penting di dalam agama kita ini. Nah, nah, nah, minta uzur ya terkait kondisi yang sekiranya para pendengar semua kurang kondusif. Nah, mudah-mudahan tetap tidak menghalangi laju kegiatan kita sama-sama mempelajari kitab Syarh Salahatil Unsuri ini. Nah, Alhamdulillah. Na'an azzaikumullah. Alhamdulillah, walaupun kita memasuki kitab yang mulia ini, naam pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk naam menyelesaikan Al-Martabatul Salisa. Al-Martabatul Salisa. Terkait. Al-Martabatul Biddi. Naam. Marhala. Tingkatan rajad yang ketiga. Dalam. permasalahan agama ini. Iaitu. Al-Ihsan. Naam. Kalau kita baca. Bagaimana. Penjelasan dari. Mu'alif sendiri. Syekh. Muhammad bin Abdul Wahab. Terkait Al-Ihsan Dan kita telah baca pula Rincian penjelasan Yang sangat luar biasa Terkait pembahasan Ihsan Ihsan di dalam agama kita Kita telah membaca Keedah yang sangat berharga ya, sangat penting sekali Terkait Al-Ihsan Nah al Sheikh Muhammad SAW menjelaskan Terkait Al-Ihsan dan membagi secara garis besar naam terkait Al-Ihsan Al-Ihsan <tuh> nah, al naam Al-Ihsan naam li'ibadillahi ta'ala itu Al-Ihsan kepada Allah taala. baik itu baik itu ihsan dengan mal, harta atau penjah secara kedudukan dengan ilmu ataupun dengan badan nah itu yang pertama dengan rincian lagi. Beberapa rincian tadi. Dan yang kedua, beliau juga menjelaskan al-ihsan di ibaratillahi taala. Apa itu ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana beliau juga menjelaskan beberapa rinci. penjelasan yang sangat rinci terkait permasalahan tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari yang lalu hal yang telah kita pelajari tersebut Bisa benar-benar kita paham dengan baik dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya dengan baik. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Adapun pada pagi hari ini, nah kita akan membaca hadis berkaitan nah, beberapa pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Al-Martabatul Al-Din, Al-Islam Beberapa tingkatan di dalam Agama ini, yaitu Al-Islam, Al-Iman Al-Ihsan Dan itu disebutkan dalam satu Dalil yang sangat panjang Hadis yang sangat panjang Yang memakrup dengan hadis Hadis Jibril ya. Nah, ini kita akan Baca sekilas terkait hadis Jibril Dan juga mudah-mudahan Caranya Allah memudahkan kita akan juga mulai masuk kepada Al-Aslus Salis. Nah prinsip pokok pondasi perkara yang asas yang ketiga di dalam agama itu, agama kita yaitu Ma'rifatu Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita langsung saja kita mulai. Kita baca, Kala Mu'alif, Rahimullah, Kata Mu'alif, Iaitu Syekh, Muhammad bin Abdul Wahab, Semoga Allah Taala merahmati beliau, Naam, Wa Na dalilu minas sunnati, Dan dalil, Dari sunnah, Terkait, Sahabat, Tiga tingkatan, Tiga derajat, Di dalam Islam, Yang telah kita lewati, Sebelumnya ya, Al-Islam, Iman, Dan Ihsan, Yang beliau, Yaitu, Hadith Tujibri'il, Al-Masyur, hadis Jibril yang sangat masyur, sangat terkenal ya. Nah, hadis ini dinamakan dengan hadis Jibril. Nah, luar biasa ya, dinamakan dengan hadis Jibril. Karena di dalam hadis ini dikisahkan bagaimana keberadaan para sahabat pada saat itu. Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik bagi mereka untuk bisa melihat Malaikat, ya, malaikat yang mulia, malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Sembilah. Akan dikatakan rousul -uh malaikat atau roisul malaikat, pimpinan para malaikat. Masya Allah, ya, malaikat jibril, meskipun bukan dengan bentuk asli. Pada saat itu, malaikat jibril anis salam, beliau naam. Tentunya ini dengan izin Allah. Masya Allah untuk perkara yang besar. Kalau perintahkan untuk mengajarkan nah, kepada, nah, kepada para sahabat. Suhan ini adalah pengajaran yang spesial ya, yang luar biasa. Pengajaran kepada sahabat secara langsung. Nah, terkait masalah yang paling prinsip, paling penting dalam agama ini, tiga tingkatan tadi, ya. Nah, yang tiga-tingkatan tadi itu adalah garis besar. Memiliki rincian yang juga sangat luar biasa. Yang sangat panjang ya. Nah, setidaknya sahabat pada saat itu mereka, Nah, kami berikan hidayah untuk bisa melihat langsung ya. Orang yang selama ini berumah malah dengan Rasulullah SAW menyampaikan langsung wahyu dari Allah SWT. Tapi mereka tidak melihat. Nah, ya. Pada hari itu, subhanallah, ya. Allah tampakkan. Allah perintahkan untuk malaikat yang mulia tadi, malaikat Jebri alaihissalam, menampakkan diri. Untuk tujuan apa? Untuk mengajari. Para sahabat. Nah. Baiklah, tidak perlu kita berlama-lama. Kita akan baca <coughs> terkait hadis ini. Nah. An Umar. An Umar. Al Khattab, R.A. Anhu dan Umar bin Khattab random dan beliau kan dia berkata sabani hum ya sabru Umar semoga Allah memberkatinya قال dia mereka dia mengatakan bainama julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah dan ketika kami sedang duduk-duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istama alaina rajulun syadidu bayan isriyah tiba-tiba datanglah seseorang yang syadid sangat na'am ya. Syadidubayan dia siap sangat putih pakaian. Na'am ya. Ini ini menunjukkan dari awal ini sedang menggambarkan ya. Orang ini berpakaian sangat putih. Na'am. Syadidus samad sya'ar. Na'am. Dan sangat hitam rambutnya. Nah, bajunya sangat putih Rambutnya sangat hitam Sangat bersih Ya, Nah, ini intinya Apa? Boleh mengatakan Nah, layurwa alihi asarusaf Tidak nampak padanya Tanda-tanda lagi safar Orang yang datang dari perjalanan jauh Tak nampak Nah, kadang-kadang di zaman dahulu Ya, beda dengan zaman sekarang ya di zaman sekarang mau perjalanan jauh Nah, dah ya kalau naik mobil atau naik pesawat pakainya masih tetap rapi, pakainya masih tetap bersih. Nah, rambutnya tidak akan apa ya kusut, ya kalau kalau bahasa kita di sini kusak masai. <t> <t -2> Ini bahasa orang di sini ya. Nah, biasanya rambutnya yang awalnya hitam bersih, nah awalnya baru mandi, tahu-tahu sudah luar biasa. Ya, kamu yang sudah tidak karuan bentuknya sudah tidak rapi, sudah begitu hitam bersih lagi, demikian bajunya. Yang bajunya warnanya putih bersih. Tahu-tahu sudah bukan putih, coklat. <guluh> Karena berdebu itu zaman dahulu. Zaman sekarang beda ya. Ini intinya demikian. Sahabat, sahabat Umar bin Khattab mengumarkan orang tadi. Ini orang yang tidak nampak. Nah, dari perjalanan jauh Nah, walayah repun minna had tapi tidak, dia, tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ya, kalau memang dia bukan dari perantau kan? Ya harusnya bisa jadi orang yang mukim sini. Orang daerah sini. Kita pun enggak tahu. Mungkin ya. Kami enggak pernah lihat orang ini. Ah iya, insyaallah. Sebenarnya ini Malaikat Jibril alaihissalam ini ya tentunya perjalanannya luar biasa ya. Ini lintas langit. <laughs> nah, tapi inilah ya, di beliau Al-Hasan. Nah, tidak dikenali seorang pun ada sahabat pada saat itu. Hatta ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia pun duduk menemui Nabi sallallahu Pas Asnadaru kait la rukdai. Beliau pun menyandarkan. Nah, Menyandarkan. menempelkan rukdai ila rukdai. Dua lututnya. Lutut orang tadi ke lutut Nabi. nali. Orang da'akafai alaf khirai. Dia pun juga meletakkan dua telapak tangannya. Kedua pahanya. Nah, ini ada dua penyelesaian. Ada rincian ya. Ah, siapa ini? Naam. Naam. Ya. Di antara mereka ulang mengatakan. Ini telapak tangan sendiri. Dan pahanya sendiri. Ya, naam. Akuola, ya Muhammad. Dia pun mengata, dia pun berkata. Nah, para sahabat tidak kenal. Ya, tiba-tiba langsung mendekat kepada Rasulullah SAW, menempelkan kakinya nah, dan duduk dan bertanya langsung, ya Muhammad. kau kenal lagi Muhammad? Iya ya. Nah, kalau orang yang tidak kenal, ya biasa, biasa aja, bisa jadi tak kalau mereka menemui Rasulullah yang persahabat. Mereka akan berkata siapa namu? Siapa yang namanya Muhammad? Nah, sebagaimana hal tersebut, nah yang terjadi pada riwayat karya atau hadis yang lainnya, kalau Rasulullah SAW didatangi oleh orang yang tidak dikenal, orang badui ya, nah mereka akan berkata, siapa namanya Muhammad? Yang mana namanya Umar? Nah, ya yang mana namanya Ali? Demikian. Aini para sahabat tidak kenal, tidak nampak safa, safa, mereka tidak kenal. Tapi orang ini langsung kenal Nabi Muhammad. Sohanola ya, langsung kenal Nabi Muhammad. Nah, tidak semata, tidak semata itu. Tidak semata itu, ada perkara yang lebih menakjubkan lagi. Nah, ya, langsung. Nah, dia pun berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang dia anyakan kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya tapi untuk tujuan apa? Bagaimana nanti dia di akhir hadis ini tujuannya untuk mengajarkan persatuan. Jadi, na'am. Ya, tidak semata-mata yang bertanya tadi dia tidak tahu permasalahan tadi bahkan dia sebenarnya sudah mengetahui tapi dia bertanya tersebut untuk agar yang lain yang tidak mengetahuinya bisa memetik ilmu pelajaran dari pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Maka Nabi enam nah, laki-laki tadi, nah yang mana laki-laki tadi adalah laki Jibril Firil Alisalam. Yang pun berkata kepada Nabi Muhammad ya Muhammad akhirnya anut Islam. wa Muhammad nah kabarkan padaku tentang Islam. Apa itu Islam? Rasulullah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata al-Islamu an. Al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 Kekun Islam. Ini pokok pondasi fondasi nah, perkara yang sangat mendasar terkait agama Islam. Yang namanya orang Muslim. Seseorang yang dikatakan seorang Muslim, seorang Islam yang beragama Islam mengandung agama Islam pasti dia apa? Melakukan yang pertama ini. Bersyahadani. La ilaha illallah wa anam ha'madad wa Maksudnya tidak ada sembahan yang berhak. Tidak ada sembahan berhak layak pantas. Untuk dibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Semata dan dia penguasa si bersaksi yang Nabi Muhammad adalah Salamah, putusan Allah Kemudian Waktu qimah salat Menyelukun yang kedua Seorang muslim, seorang mukmin Orang yang menyatakan dirinya sebagai Seorang orang beragam Islam Menganut agam Islam Pastinya dia akan mengerjakan Menegakkan salat Yang pertama, engkau bersyahadat 25 syahadat, kemudian Menegakkan sholat. Kemudian menunaikan zakat. Nah. Ini rukun yang ketiga. Semua Ramadhan. Berpuasa di bulan ramadan. Betul-betul baik. Ini satu atas ilahi sabillah. Dan berhaji ke al-bayt. Al-baytullah al al-haram. baitullah al-haram. Rumah Allah al-haram. Mana? Itu di makkah, Bukan di tempat-tempat yang lain. Ini dalil. Nah. Dan ini... Ada prinsip. Nah dan, nah tidak sedikit juga sebagian orang, sebagian kelompok yang tersesat terkait pembesar ini. Mereka berhasil tapi tidak bermaklum. Yang jelas, ini adalah akan Islam. Seorang Muslim, nah yang dia menyatakan dirinya sebagai Islam, beriman kepada Allah, pada Rasul, dia harus melakukan lima perkara ini. Termasuk yang terakhir. Dia berhaji ke waitumah al-haram, yaitu khutkah apabila dia mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, ya. Ini memiliki rincian ya. yang panjang juga, ya. Sisi permasalahan permasalahan fikir. Nah, kemudian apa kata orang tadi? Kalau dia bertanya tentang Islam, dia juga tidak mengoreksi. Suwana Allah, ya dia juga mengoreksi. Subhanallah. Qala, "Shadaqta." Benar. Masyaallah, ente benar. So, ini luar biasa ya. Yang dikoreksi siapa, Pak? Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Shadaqta. Dia pun mengatakan, "Benar." Wahji benar lah. Asang hukku Kami pun heran-heran. Heran kami. Subhanallah. Orang yang orang yang bertanya kepada Rasul, Dia pun. Mengoreksinya, engkau benar Iya, dia pun membenarkannya Subhanallah, ini hajib ya Sangat menakjubkan Nah, hal-hal yang awal tadi sudah menakjubkan Ini lebih hajib lagi Ini lebih menakjubkan lagi Subhanallah, na'am Rasul kan keringungan kan Luar biasa Rasul juga gak marah, na'am Rasul juga menjawab pertanyaan sadi Terkadang dikoreksi Rasul juga Na'am tidak juga ada reaksi, respon yang menolak atau marah atau mengingkari demikian, naam, sangat aneh kan? naam, kalau kemudian laki-laki tadi berkata lagi makhbirni adil iman naam, kabarkan aku mengkabarkan aku tentang iman Kola. maka Rasulullah SAW pun menjawab atuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih wa liawumil akhir wa atuk minabillahi wa khairi wa syarih naam maksudnya iman itu dan coberi man pada Allah. Beriman pada para malaikat termasuk orang yang lagi? bertanya tersebut. Na'am ya. Desa satu malaikat Allah, malaikat Jibril. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita. Beriman pada rasul yang Allah utus, beriman pada hari akhir, dan beriman pada takdir. Baik itu takdir yang baik ataupun yang jelek. Tak harus yakin dengan iman. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sadaqta lagi-lagi. Dia tadi mengorek saya lagi. Ya baru mengatakan, benar. Subhanallah. Engkau benar. Nah, ya. Oh, lah. kemudian dia bertanya lagi. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama tentang Islam. Yang ma'ruf dengan Arkanul Islam. yang kedua, tentang Al-Iman. Nah, as-sitah. Rukun Iman yang enam. Nah, ini ma'ruf dengan Rukun Iman. Kemudian bertanya lagi. Perkara yang ketiga. Nah. Akala itu penting dalam agama ini. Kala faksbirni adil ihsan. Dia pun mengatakan. Nah. Coba kabarkan padaku. Apa itu ihsan? Kala ini ihsan di dalam. Daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan. Ancak berdua ma'akannya katarah. Ba'inam. Ba'inam takun tarah. Ba'inam ya Rabbi. Nah. Assalamu alaihi salamullah alaihi wasallam pun bersabda mengatakan antak belum makan nikmat Engkau berbuat pada umat, ihsan itu Engkau dikatakan ihsan. Ra ihsan. Engkau berbuat ihsan engkau. Di dalam berbuat pada umat sekalian masuk orang baik. Maka pada seluruh amaliah ya. ibadah secara langsungkan Allah sembana ataupun ibadah yang pada hakikatnya yang berkaitan dengan orang lain, Rumah termasuk dengan orang lain. Kala melakukan perkara ini. Mahadirkan perkara isan ini, makan saya. Dia telah berbuat isan. Sejatinya berbuat isan. Dan amalnya tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad S.A. Imam Mah, dia akan ikhlas. Hanya mengharap, itu Allah. Bukan untuk tujuan yang lainnya. Maka beliau mengatakan, antak muhimah, tak an nakadar. Isan itu itu, kerana engkau kepada Allah, beribadat kepada Nya, negaroh, kerana engkau melihatnya melihat Allah. Ya, bagaimana kalau kita beribadat? Atau kalau kita merasakan ada di hadapan kita Allah, seperti kita melihat Allah, apakah kita naah orang yang ya hatinya jujur, hatinya baik, naah masih ada kebaikan, moga dia ingin merekri dan selama, tentunya dia di sana akan mahu. Dia akan takut. Makan dia berharap pada zat yang lebih layak diakumkan. Nah, dia akan selayaknya mencintai zat yang telah menikmati nikmat, segala penikmatan yang telah menjanjikan untuknya. Tak kalah mengunaikan ibadah tadi, ketaatan tadi. Kalau janjikan suatu pahala yang yang luar biasa, ya Yang luar biasa kenikmatan akhirat yang tidak taranya tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang pahalanya, dunia terkonsol hamba di berbeda para ongso tala, alam pun menjamin. Nah tidak akan ong sesekan dunianya, nah ya tidak akan allah sesekan dunianya. Nعم. Nah, iya. Sebagaimana disebutkan dalam apa dalil ya di dalam Al-Qur'an ya. Nah, nah. Nah, jadi demikian ya gambar orang yang Esa. Dan akhir ikhlas di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nعم. Memang. bahkan dia sangat cinta dan raharat. Nعم. Nah, segala ibadahnya memang dipersembahkan kepada zat yang dia selalu melihat yang tersebut. Nah, pain nanta kum taroh, pain no ya. Ini kondisi yang selanjutnya. Apabila kita bisa menghadirkan perasaan tadi. Sallalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam, pain no ya. Ketahuilah. Ketahuilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu senantiasa, melihat. Senantiasa mengawasi. Senantiasa memperhatikan. Nah, Inilah laisah. kalau na di sini, Bel, tidak, tidak lagi. Nah, mengoreksi, ya. Membenarkan atau tidaknya? ya. Kola. Makan, dia melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh, Makan, dia pun berkata, Nah, Pak Birni Adisa. Dan pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Pertanyaan yang sangat penting juga. Dan ini juga. Bantan kepada orang-orang yang nak ngomong-ngomong-ngomong. Orang-orang yang, ya, menyimpang yang sesat, yang nah kadang kita dengarkan ya informasi kabar oh ada orang yang naomilah bisa meramal apa hari kemarin, allahualam ya. Nah dalam hadis ini rasulullah shallallahu alaihi wasallam, hamba allah yang terbaik, dia pun angkat tangan terkait rasul, ya dia pun mengatakan Orang yang ditanya. Nah, hal tersebut tidak lebih, lebih memutahui dari yang bertanya. Nah, ya, artinya perkara ini perkara yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW tidak tahu tepat dan pastinya. Tanggalnya kapan? Jamnya berapa? Harinya apa? Tidak tahu. Tepat secara pasti. Detail sedemikian rupanya. Nah, meskipun ada ya, kabar dikatakan. Saat, dan itu pada hari jumaat, tapi tepatnya, tanggalnya, tahunnya, kapannya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, ya, karena itu kerana yang hanya Allah Swt mengetahui tentang permasalahan tersebut. Meskipun dampak ini, nah, ya, terkait ama nah, tanda-tandanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diketahui tentang hal tersebut. Maka, nah, mereka juga pun bertanya tentang amarot, ya, tanah-tanah hari kiamat. Kalau pak seri ni an amarot ya, kemudian juga mengatakan berita utuh tentang amarot ya, ada tanahnya. Nah, ya, kalau tepatnya waktunya, kapannya, tanggalnya tidak tahu, setidaknya kasih tahu. Aku. Nah, ini juga untuk pelajaran untuk umat ini. Untuk para sahabat yang mendengarkan pada saat itu. Bagaimana gambaran? Dekatnya hari kiamat. Akan datangnya hari kiamat. Dan tanda-tanda ini. Bahkan telah terjadi. Tidak ya. terjadi. Sehingga wahai, Allah, wahai manusia. Sadar. Nah. Tanda ini. Bahkan sudah terjadi pada. Di saat ini. Nah. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Antari dal amatu rabbataha. Wantar al-hufatil uratil ala tari'a asya. Ia tawaluna wafil dunia. Rasulullah SAW mengatakan. Antari dal amatu rabbataha. Takkala. Al-amah. Al-amah tu. Maa ini. Adalah budak. Apabila budak perempuan. Adun itu budak perempuan. Al-amah. Ini budak. Terkala Seorang budak wanita. Dia terlah ter dia melahirkan bahasa nah, Arab itu adalah ya, saing dia saing tuannya ini terjah terkala seorang budak ya melahirkan tuannya itu banyak ya ya terkala budak dia nak diperbudak oleh seorang majikan nah anak yang budak tadi itu menjadi tuan terkala budak ni tadi masih berstatus udah ya nah dan banyak penjelasan perincian terkait persoalan tersebut antara al-huffad, al-urrah, al-ala dari A'ashya itu terlalu dan demikian dan ini pun juga terjadi dan kalau kita -kala -kala melihat al-huffad, al-urrah, al-ala al-huffad -al. al sebutkan para ulama maknanya orang yang tidak menggunakan sedekah nah yang semenahu adalah ini adalah kamar tentang Al-Fukur, orang-orang al zaman itu. Orang-orang miskin, ya. jangankan iya. Jangan kan, na'am. Mereka miliki khub, ataupun yang lainnya. Sendal saja mereka tidak memiliki. Saking miskinnya. Tidak, kalau engkau telah melihat orang-orang yang dahulunya, orang yang tidak bersandal al-urata, yang tidak berpakaian, iya, makanya sangat <tik> ini Amin. Nah, hampir dikatakan, tidak ada. Mau pakaian dari hari ahad sampai ke ahad lagi pakai ikat. Yeah. Iya dan pakaiannya, alhamdulillah ya, hampir tidak menutup orang oh. orang yang terlanjang ya, bahkan tidak pakaian, tidak berbusana. Orang yang sangat miskin, Al ala tak, orang yang sangat miskin. Riya ashya yang dahulunya mereka mengembalikan syah, mengembalikan kami. Ya atau walau masih Sekarang mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan Nah, ini menunjukkan Ya, tanah-tanah ya, Saat, setelah Sudah mulai banyak ya Gedung pencakar Ya Bangunan-bangunan tinggi menjulang. Dan yang membangunnya Adalah dahulu orang-orang miskin Nah, sekarang mereka Menjadi orang-orang ya, bisa membangun Hal-hal bukan oleh para ulama Tanah-tanah ini pun Nah, bagaimana? Yang dulu kehidupan negeri Arab besar. Nah, alamnya tanah yang sangat tandus. Ia ya, tempat-tempat di sana, kalaupun ada kena rumput itu digembalakan di gemalkan, digemalkannya kambing, nah ternak, unta dan sebagainya. Tapi sekarang, masya Allah ya, sana sudah sudah luar biasa sudah dibangun gedung pencalon. Naam ya, makan di? Iya. Di Arab sendiri, Saudi sendiri. Iya, untuk jamnya itu ya. Nah. Jadi gedung yang jam yang tertinggi ya. Ya benar, ya. Jam yang di belakang. Apa itu? Jam tertinggi dan terbesar di dunia ya. Tinggi. Iya, tertinggi ya. ya. Naam. Sedenggalakan itu apa? Sandwich, apa ya? <laughs> yang, yang di Inggris itu ya? London ya. Nah, suano. Nah, itulah gambar kondisinya. Nah, tidak kita sadar, orang manusia, orang Muslim ini, bahasanya tanah-tanah, Saat hari kiamat ini sudah ada. Nah, kalau sama Nah, di sini disebutkan pemahlo ya. Nah, kalau dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, ada siang yang seharusnya pangtolako. Nah, sini mantak artinya terlalu. Nah, kalau tarlako, artinya dia pun beranjak pagi ya. Alhamdulillah malian maka kami pun tinggal malian. Nah, waktu tawir, jadi waktu agak lama. Sudah terlalu, apa? Sudah berlalu permasalahan itu agak lama. Pakola makassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan sebutkan para ulama rahimahullah Maskali ya. Nah, pernah kita pelajari nah terkait hadis ini dari asatida sebelumnya atau sangat lama. Makan kayaknya berminggu-minggu atau berbulan. tidak, tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan siapa orang tadi yang bertanya. Nah, setelah agak lama, Pakola ya Umar atau dimana saya? Selaga, lama, lama sekali. Nah, bahkan mungkin sahabat sudah-lupa ya. Meskipun, terkait itu kemasalahan yang besar. Mereka juga, kayak enak ya, nanya dengan Rasul kan. Nah, inilah sahabat. Ya. Hey, ini termasuk adab. Bagaimana sopan santunnya sahabat ya? Dari ini, mereka pun bertanya. Ya. Cara mereka menjawab, juga. Ya, ada sisi adab. Pertanyaan pun dengan penuh adab dan etika. Nah, halnya, semoga Allah sebetulah memberikan kita kebaikan, budi pekerti, keluhuran, budi pekerti dan adab. Dan semula yang s.a.w, demikian ya. Dia diutus di tengah-tengah kita, kaum sunyi. Untuk apa? Dia ditamimah, maka hariman akhag. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis? Nah, inna mambu'is. Dia ditamimah, Karena Allah, sesungguhnya hanyalah aku itu diurus, hanyalah untuk memperbaiki, bahkan menyempurnakan. Asalnya mulia, ala asal yang bagus yang bagus, kita masyarakat proses untuk hendi allah adalah telah dan yang paling mulia. Nah pada saat itu sahabat tidak, ya sangat sopan ya, tidak lebih lebihan. -lebih nah mereka tidak tidak fudul di ya tidak terlalu he cari tahu selesai Nah. Nah, ya. Maka setelah agak lama, Pakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, tadriman sa'i." "Wahai Umar." Tauk angkau siapa yang bertanya dahulu yang bertanya itu tentu sahabat Umar pun dengan sopan. Sebutkan para ulama, sebenarnya mereka ini bukan orang kalau mereka mau mengandalkan akal, akal Bukan tidak bisa menjawab. Bisa saja mereka menembak. Tapi mereka tidak memaksakan diri. Dan setelah mereka berucap dengan ucapan ini, menunjukkan ketawa doa. Mereka. Kebakusan juga adab akhlak mereka. Dan ini adalah adab perangai para sahabat. Subhanallah. Ya. Tauduh. Tauduh tidak membuatmu rendah hina. Bahkan, engkau mulia di sisi Allah SWT. Nah. Allah sementara bahkan mencintai. Bahkan mengangkat rajin orang-orang yang tawaduk mutawad mutanawiyin. Naam ya. Naam. Tawadiyin. Nah, orang-orang nah, yang tawaduk. Nah, sahabat, maka sahabat Umar terkali tanya dengan tadi. Tanya tadi apa jawabannya? Allah warasulullah. Itu tak kalau Rasulullah SAW masa beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal, Allah Allahu Akbar. Nah, nah, itu ya. Allahu Akbar. Allah yang, oh, Allah yang memerintah segala perkara segala urusan yang ada Serahkan pada umum. Nah, mungkin kita tahu, tapi ah, bisa jadi sedikit atau kurang sempurna ilmu Allah. Ilmu yang sempurna. Kalau orang mengatakan tadi bukan dia rendahinah, kalau dia mengakui memahami ucapan tadi. Nah, pemahaman yang adalah. Dia menyandarkan al-ilmu inammah. Iya. Semuanya segala pengertawa kesempurnaan ilmu Amin. Allahu a'lam. Allahuakbar. Allahuakbar. Allah dan Rasulnya. Yang dimuntahkan permasalahan. Segala permasalahan agama ini. Nah, Kalau Allah segala permasalahan yang ada. Kalau. Maka Rasul pun mengatakan. Al-Jibri. Al-Jibri. Al-Jibri riwayatnya, redaksinya demikian ya. Kalau di dalam riwayat yang lain ya. Nah, ada Jibril atakum, alimakum, dihidakum. Langsung demikian ya. Itu ada Jibril. Nah, dia datang pada kalian untuk tujuan mengajarkan langsung agama kalian. Sohan. Karena itu hadis ini masyur ya, ma'ahu. Disebut dengan hadis, hadis Jibril. Luar biasa. InsyaAllah ya. Bisa lihat oleh ikat, ya. Soal Allah. <laughs> nah, ini perasaan. Saya jadi, ya. Saya jadi. Kalau di dalam rewet lain, Azulah malikat, ya. Berubah bentuk menjadi manusia. Nah, terkala ada seorang seorang laki-laki yang datang ke satu negeri. Datang ke tempat ya, saudaranya. Ditanya, untuk peruan apa engkau? Ada peruan hajat khusus? Kepentingan dunia untuk tidak. Tidak lain aku mengunjunginya. Karena cintaku pada Allah. Ternyata. ini Ya. Ada juga. Nah. Bisa jadi ya. Nah. Ketemu di jalan gitu. Suhan Allah ya. Nah. Masya Allah. Ini adalah Jibril. Dia datang kepada kalian. Untuk mengajarkan. Agama kalian. Perkara yang sangat besar. Sangat penting di dalam. Agama. Agama ini. Nah. Nah. nah, itu alhamdulillah matan yang lumayan sangat panjang ya. Nah. <tuh> Kemudian, nah, di sini sedikit syarah dari Sheikh Mohamed bin Saleh Al faimi yang mengatakan Rohmu. Nah, di sini diberikan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman bab Al Iman wal Islam, bab Al Iman wal Islam. Kalaupun hasil hadis. Dan beliau pun menyebutkan kesembaran di sini. Tak kau dah masyhuhu, pelana syahkon ali di majmuah fatawa warshail menjadi diseris sebah, setelah tawarba'in omiyah. Na'am, tak beliau. Na'am, tak kau dah masyhuhu. Telah lewat ya. Penjelasan rinci terkait di sini. Na'am, sudah disebutkan juga ya. Pelana syahkon ali. Kami juga sebenarnya ada syarah yang lebih rinci lagi. Abang dia di majmuah fatawa warshail di dalam. Tak beliau majmuah fatawa warshail kumpulan ari tulis Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad bin Sulaiman terkait hadis ini am um, sebutkan kateng beliau itu di dalam majmu al fatwa beliau jilid yang ketiga halaman 143 subhanallah ya nah insyaallah nah ini sudah berapa menit kajian kita 42 42 ya ya ini masih ada naam, masih ada masih ada sebenarnya kalau terkait hadis ini sarannya cuma sedikit, matanya yang luar biasa ya, naam nah, sini sebenarnya masih ada beberapa, atau kita akan mulai masuk sebenarnya masuk naam pemasan yang baru naam, pemasan yang baru yaitu usul al-asul salis usul yang ketiga naam Nah, usul ketiga. Nah, nah, sepertinya kalau kita membaca terkait al-Afzal Salis usul ketiga ini, kalau kita baca secara totalitas, secara purna, hmm, bahkan lumayan sangat panjang ya, sangat panjang sekali. Tapi setidaknya di sini kita akan coba baca matanya. Nah, jadi hari ini kita akan kita sekedar membaca matan-matan ya. Nah, meskipun demikian, mudah-mudahan Tani ini juga akan mewakili Pembahasan yang akan kita bahas ini Nah, dan mudah-mudahan Juga bisa kita petik ya Paedah ilmu hikmah yang Banyak padanya. Kita baca Kolom Unlif Rahim Allah Al-Asra Sialis um, Prinsip yang tiga Perkara yang sangat asasi Perkara yang sangat penting Dalam agama ini yang ketiga Nah, ya Yang pertama ini adalah inilah usul selatan. Tiga perkara yang sangat menarik, penting di dalam agama ini untuk kita tahu. Pertama sudah kita lewati, yaitu Ma'rifatul Ma Abdi Robbah, tentang seorang hamba kepada rada robnya. Nanti kita jelaskannya tentang kait tauhid, perjanjian tauhid. Kemudian Ma'rifatul Ma Abdi Dina, tentang seorang hamba terhadap agama. Nah, terhadap agama. Syariat ini. Ini usul yang ketiga. Nah, usul ketiga pokok prinsip yang ketiga dalam agama ini. Apa itu? Naam. Ta'del makrifatun nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, makrifatun nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentang kita, pandangan kita terhadap nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pokok prinsip yang ketiga. Di nah, sini beliau sedikit ya. Nah, ya lumayan ya, tidak begitu sedikit sekali. Di dalam matan ini beliau menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada syarak juga ditambah beberapa pencian penjelasan dari ashikh Muhammad Mustafa Al-Sayyid. Nah, di pada pertemuan ini kita cukupkan untuk memahami matan ya. Nah, kata beliau. Wahwa Nabi Muhammad kita Ini perlu kita ketahui. Nah, nah ini sangat penting ya, sangat mengiris hati, sangat nah menyayat hati. Sangat ironi sekali ya. Nah kita kita yang mengaku seorang Islam, menganut agama Islam, seorang Muslim, yang Nabi kita Nabi, yang Allah utus untuk umat ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak mengetahui dia. Sekipun dikatakan wajar. Iya. Jarak itu sangat jauh. Ya, Bahkan ribuan tahun. Nah. Tapi. ya Kau berhubungan tentang beliau. Bagaimana besarnya jasa beliau terhadap kita. Terhadap Islam. Terhadap kaum muslimin. Kaum mu'minin. Sangat besar. Jangan sampai. Jangan sekali-kali kita. Tidak mengundi. Nah. ya Jangan sampai kita tidak mengundi. Yang sangat ironis sekali. Waalaikumsalam. Anak-anak kaum muslimin, anak kaum muslimin, para pemuda Islam, mereka, iya, bercakap tentang Nabi atau para sahabat Nabi, atau para tabiin, para ulama, kenapa sengaja Terbaik umat ini, mereka tidak tahu. Tapi permasalahan lainnya, waalaikumsalam. Maka nama orang kafir. Sebutkan nama pemain bola ini. Paham mereka kesembelahan ini. Paham Allah. Allah. Apa hubungan tahu dia? Boleh dia. Tidak kait Ini sangat luar biasa ya. Ini untuk perkara ini perkara yang sangat penting. Saya yang sepatutnya kita harus tahu. Bila manusia sangat besar jasanya, Dan mengalahkan jasa orang tua kita. Ya. Yeah. Malak. nah, Karena kasih sayang orang tua kita terkait kasih sayangnya. Akhirnya. Nah, lebih kalau orang tuanya seorang muslim. Nah, kalau dia seorang muslim Masya Allah. Tidak semata-mata masalah. Lahir saja ya. Perohani, batin kita juga dididik. Yang tadi tentunya tidak lain. Tidak bukan sebaik-baik dididikan. Adalah teladan dari beliau. Rasulullah SAW. Rasulullah beliau adalah uswatun hasan. Beliau teladan terbaik segala hal dalam agama ini. Segala hal, baik dari sisi. dari nama, pendidikan, orang tua, keluarga, beliau juga terbaik. Mas, maka dari itu, selain kita mengetahui hal ini. Naam. Al-Athar al perkara yang ketiga tadi. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahwa Muhammadun, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Quraisy, wa Quraisy arab wal Arabu min Isma'il bin Ibrahim Khalil Alaihi wa ala Nabiyyina Abdur-Rasul wa Sallam. Naam. Tahu beliau? Muhammad lagi adalah Nabi Muhammad Puternya Abdullah. Nah, alnya yang mana Abdullah ini adalah putera Abdul Malik. Abdul Malik adalah puternya Hashim. inilah luar biasa.nya orang Arab ya. Dan tradisi ini masih terjaga hingga sekarang. Luar Bagaimana mereka mengetahui nasab mereka? Nah, anak-anak moyang mereka garis keturunan mereka mereka paham. Kalau kita mungkin ada di Indonesia cuma terputus ya. Kan kalau kita buka kitab ulama, mereka tahu bahkan rinciannya sampai ke Nabi Muhammad Ibrahim asal. Jadi kita ya kita buka kitab Syirah ya kita Syirah nampi. Nah perjalanan bersur, perjalanan kehidupan beliau, biografi beliau yang tentunya lebih rinci lagi mengenai hal tersebut. Nah, Beliau nah, adalah puteranya Abdullah. Mana Abdullah tadi adalah putera Abdul Muttalib. Muttalib. putra Hashim. Hashim dari Quraish. Min Quraish. Quraish, min Al-Arab. Nah, Quraish dari keturunan Arab. Dan arab min Zuryat Ismail AS. Sedangkan Arab adalah anak keturunannya, Nabi Ismail AS. Ibn Ibrahim Al-Khalil. Puteranya Nabi Ibrahim Al-Khalil Allah. Ya. Nabi Ibrahim Alisalah nak amek. karena itu nabi, nabi Muhammad adalah termasuk keturunannya Nabi Ibrahim dari anak beliau Nabi Ibrahim Berbeda dengan, nah, dengan bani Israel ya. Ensi itu nabi-nabi bani Israel. Itu Nabi Musa, Nabi Isa dan ratusan bahkan. Nah, dari kalangan nabi bani Israel, nah, itu beda dari keturunannya, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi. Naam, sallallahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma ini ya. Dua saja, ya. Subhanallah. Nabi Ismail, beliau. Nikis ketuanya di sini ya. Nah, Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina Abdur-salam Semoga sholat dan salam yang terbaik, ya, paling utama. Kalau syarakkan kepada mereka kepada Nabi kita Muhammad Nah, Rasulullah. Al Allahumma dal umur, beliau memiliki umur. Nah, umur beliau salah satu di Ini umur kehidupan beliau ya. Nah, beliau mencapai umur 60 tahun. Ini umur Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga ya. Ini umur Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya di umur 63 tiga ini banyak sekali. Eh, wang banyak sekali tu. Nah, ya, yang belum belum tentu belum bisa. Ya, tidak bisa kita sebutkan secara detail langsingnya. Nah, kenapa awal pilihkan untuk lelak umur 63 tahun ya? sekurang bisa saja, lebih dari itu. Tapi inilah umur dia. Allah beliau enam tahun. Minha arbaunakobanluh. Nah, dari umur tadi, nah empat puluh tahun umur dia umur sebelum dia diangkat menjadi jadi beliau bang diangkat menjadi nabi nah turunkan wahyu yang pertama itu kalau dia di umur empat puluh tahun nah ini pun juga ada ikhtiar tersendiri. ya itu adalah il, umur yang puncak ya puncak kesempurnaan akal kedewasaan kewibawaan na'ahnya ketenangan jiwa. Pada dengan orang-orang orang-orang umurnya di bawah ya, ada masih labil. Nah, nah, orang orang di atas yang di umuran 40 ke atas tentunya terkala Allah memberikan hikmah ya? pada mah ya, memberikan hikmah, kesadaran nyala orang-orang memiliki jiwa yang tenang sudah siap akan diberikan beban tanggung jawab yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa umur 40 tahun beliau kalau akan menjadi nabi. Wanus wasalatu wa isrunan nabian wa rusul. Sedangkan sisa sisa umurnya yang 23 tadi di sana dia menjadi seorang nabi dan rasul. Apa perlu tahu? Itu belum dekat nabi. Ibunya Papo tahun kata na itu 23 tahun setelahnya barulah dia akan menjadi nabi. Dan juga nah. Nubia dia akan Rasul. asuh. Naam. Nabi a Dia diangkat menjadi nabi empat nah, kala diturunkan surat Iqra. Surat apa itu? Hmm. Al Al-Alaq. Masyaallah ya. Ma'ur nah, Maursilah bil Munatsir. Dan dia pun diutus, diangkat menjadi rasul empat diturunkan diwahyukan kepada beliau surat Al-Mudatsir. Naam. Apa baladuhu Makkah. Negeri kelahiran beliau, dakwahnya beliau, dakwah yang terbesar telah negeri Mekah. Wahai, dan kemudian beberapa waktu, nah, tentunya dari segi mudah hikmah yang orang-orang yang berpintakan beliau ala sallallahu alaihi wa untuk berhijau ke negeri Madinah. Ya, dua tempat ini, ya, dan itu sama-sama di Arab. Tempat termulia di permukaan bumi. Ya, Makkah, dah? Bagi. Bawa sahulah bin Nizar bin Ashir bin Nizar bin Ashir. Wadu'u Ini sah Ini tujuan yang Allah utus Rasulullah SAW. Allah mengutus beliau SAW bin Nizar bin Ashir wadu'u iltahir untuk menginzar, untuk melakukan hadir peringatan tentang bahaya keserikatan. Nah peringatan kalau itu adalah bentuk ketoliman yang terbesar. Alhamdulillah. Allah sementara mengutus beliau untuk mengingatkan, ya, untuk peringatkan, menjauhkan umat ini. Nah, wahidullah terakhir. Dan menyuruh mengajak umat manusia kembali pada Alamul Muhtawatunya. Bukan dari luhulukul takalatulnya. Nah, terkait tadi ya, daripada dalil tadi. Yang ini dalil ayat Al-Muhsir, surat Al-Muhsir dan juga mana surat ini sebagaimana disebutkan oleh ma'alim asyik Muhammad bin Abdul Wahab dan turun turunkan beliau dia pun secara langsung kalau angkat menjadi seorang Rasul. dan ini anak firman Allah s.a.w ya itu mudassir wahai orang-orang yang berserint nah mudassir ini dari Rasulullah s.a.w dan kalau beliau melihat pada saat itu melihat mereka jibril yang kedua kalinya. Dia takut. Dia takut bersin. Nah. Allah Teguh. Ya itu. Wahai Al-Masliman. Kau oh, fa'angis. Bangun. Berilah peringatan. Baruk bakal wakab. Daran umum. Agungkan. Wasiya bakal batah. Uh, Bakaian sucikan. Dia akan diri. Saya Muhammad bin Abdul Wahab pun. Hmm. Menjelaskan tafsir. Ayat-ayat ini. Wa rujjah pahjur Naam Wa rujjah pahjur Semangat bin Abdullah mengatakan rujjah Di sini adalah Adalah Apa? Ada as Nah Naam Dalam naam dan tafsir yang lain Ya ini sini juga sebutkan Najis ya Najis Naam Adapun sonab Jawil Wala tamu yang Yanglah kau berharap Untuk meraih Suatu yang banyak Naam ya Asas perkara dunia wal asbina wali rabbika dan terhadap rubm katamana on tetapkan untuk hak hukummu sabarlah. Ini surat al-Muddatsir. Wa makna kata beliau, apa maknanya? Kun fa'anzir, kun fa'anzir maknanya. Yunziru al-syirki wa Ini semo men bin beberapa belafad ada ayat tersebut. Nah Terkalau Allah merintahkan kumpaangzir, maknanya yang jual anisir, wain um, ira tohir, wain muhammad. Ingatkan, peringatkanlah umat manusia dari kesyirikan Nah, maka seketika itu, sesuatu terjadi. Sebut, sebabnya ini. Nah, inilah persoal, inilah amal terbaik dirinya. datang perintah Allah, pasti seperti ini ya. Terkala ada diri, terkala ada nasihat, terkala ada perintah, terkala ada wakiu. Kami tunduk dan taat, kami menengahkan Allah. Kami memohon kekuatan untuk melaksanakannya. Bukan seperti kaum Yahudi. Ya, kami dengar, kami bermaksud, kami tidak kerjakan. Wa'iyahubillah. Ya, itu Yahudi. Nah, yang bertabah sabar ini nabi Nabi Muhammad SAW terkalah ulur perintahkan kumpa angkir berdiri delapan tiga beliau memberikan pengingat Injil anshir wahyu tauhid ajaklah manusia kepada tauhid warokmu kafakabir dan rokmu akunkanlah dia aib nah alimku di tauhid nah semerdeknya ada koreksi ya kait dalam Kitab yang anda baca ini. Nah, besar sedikit. Walad ya. kata. Nah. Al-zimhu. Bita-hidir. dengan tauhidkannya. Nah. Ini yang benar. Wasiyah baka fatahir. Dan pakaianmu. Sucikanlah. Ay. Tahhir. A'malaka'anih syirk. Adik sini beliau menafsirkan ya. Siah baka fatahir. Makanya ada. Tahhir. A'malaka'anih syirk. Bersihkanlah amalmu dari perbuatan syirik. Warujizah bahjur. Al-Rujzu, katanya Al-Asna. al Al-Asna. Al al iaitu berhala-berhala. Ujuh, wahajruha tarkuha walbaru'at minha wa ahliha. Sedangkan menghajarnya itu seperti apa? Iaitu meninggalkan. Tinggalkan. Nah, daripada perbedaan menyembah berhala, nah, segala sesuatu yang diberi selesai, tinggalkan. Al-baru'at minha wa ahliha. Berlepas diri. Dari selama-selama senam tadi. hal berhal, berhal yang ada tadi. Juga pelakunya. Ini. Makna al Na'am Bukan. Nah. Bersembah lewat. Bermanis muka. Na'am Bahkan. olehan Allah. Masih ada. Bisa senyum dan. Lalu telar. Nah. Orang sesat. Orang yang nyimpang. Toko-tokonya. Sebukanlah. Bensin Islam. Bensin Islam. Islam sangat Al-Barohah ni adalah prinsip yang sangat luhur yang diajarkan oleh Al-Quran dan al Nah, diajarkan oleh naam syariat ini. Nabi-nabi kita, Al-Husna Al-Husna, Nabi Ibrahim. Bagaimana al baraah dia terhadap rompohnya, terhadap berhal? Yang mereka ibarat ini, wahai Omik, wahai Ma, tak beruna minggu Allah. Sohunus, dari kalian. Dan dari apa yang kalian baca dan orang suci kata kafir memikum, mengingkar. Ada banyak nama banyak nur adawat, makhluk tu abadah. Tak nampak. Pemusuhan antara kami dan kalian. Hajar. Minal mubinilaiwa. Sampai kalian hanya semata-mata berberkala sholat, bukan berbani semuka. Ini adalah prinsip antara roh ah, ya? ya. Tidak akan ada mereka berbani semuka. Nah amin. Ya. Dan toko-toko yang jelas itu ada penyimpangan musuh-musuh Allah, musuh-musuh tidak berapa ini, nah demikian ya, masih ada matan sini, naam wa akhatha al-hatha isyirin atau sinin yadu'um ila tauhid. wa akhatha al-hatha asyir sinin yadu'um ila tauhid. wa badal asyir urijabi al-sama pada umur ini ada 10 tahun, dia menyeru kepada tauhid. Ambil dakwa beliau di keluarga saya sahabat, saudara kita sahabat, beliau bersabar dengan kondisi yang yang sangat. Bagaimana kaum muslimin beliau dan bersabar pada saat itu sangat terjepit, tidak tauhid, sangat sedikit. Maka mereka ditindas, sabar sepuluh tahun, tidak tauhid, maka. Nah, Al-Badil Ashar Urja, Urja Bihi Ia sama setelah sepuluh tahun, beliau dimirorkan ke langit. Itu peristiwa, peristiwa Isra' al-mirok. Nah ini sekian dalil at atematan terkait naam Pembahasan yang nanti ya. akan kita bahas terkait Al-Ashru Salis atau prinsip yang ketiga iaitu Ma'rifatul Nabiina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal pengenalan kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu yang kita bahas, kita kaji terkait pembahasan ini, permasalahan yang kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat hmm. atas kekurangan hmm. ana mohon maaf, ana akhiri subhanaka wallahu ma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. wa alihi washabihi